بسم الله الرحمن الرحيم وَجِنَا لَمُنْيَزِ مُنْغُ مُنْجِ وَرِحْمَةِ مُنْيَا كُرِهَمُ يَاسِين يَاسِين وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ وَحَكِّيَ قُرْآنِ يَنْيَ حِكْمَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ Hakika wewe ni miongoni muali otumwa. Ala siratin mustakim. ya njia ilionyoka. Tanzila alazizi rahim. wa mwenye nguvu mwenye raabaahum fa hum ghafilun ilewaoni watu ambao baba zao hawakuonywa basi wao wamekuwa wenye kughafilika laqad haqqal qawlu ala aktharihim la bila shaka kauli imekushadhibiti juu ya wengi katika wao kwa hivyo hawaamini Inna jahalna fi'i a'naakihim aglalan, fahia ila al-adhkoni fahum muqmahoon. Tumeweka makongwa shingoni mwao, Yakawafika vilevuni, kwa hivyo vichwa vyao vikojutu. Voi jo alnemi, beini aidi him set deu, aimin huolfi him set deu, fee e uchaine fa hum, fehum leu basirun. Tuumia ueka kizuisiin beleaou, nakizuisiin yumajaou, natumia uafuniika machuyaou, pahivju hawaoni. Wasawa عن عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون نسوا سواك او كياونا او سواونيه او تعمني انما تنذر من اتبع الذكر الرحمن بالغيب فبشره وأجر كريم Haqika wewe una mmonia mwenye kufuata kumboshu, na kamcha arrahman mwingi wa rehma kwa ghaibu basi mbashirie huyo na ujira mwema inna nahnu nuhyi mauta wa naktubu wa atharhum wa shay'in ihsaynahu fi imamin mubin. Hakika sisi tunawafufua wafu, na tunayandika wanawea tanguliza, na wanawea nyuma. Na kila kitu tumekihifadhi katika daftari asli lenye kubainisha. Allahu akbar, Allahu ekbar. la ilaha illallah. Surati Yasin Imeteremka maka Surahii imeanzia kwa harufi mbili Ambazo ni katika harufi za kuundiwa maneno ya kirabo Na ikafuatiliza kwa kuwapa kwa Kurani Ya kwamba Muhammad sallallahu alaihi Wasallam sallam Bila ashaka ni miongoni mitume Waliotumwa Na kuhakika yeye yuko kwenye njia ilionyoka iliorasimiwa na Quran aliyoteremshiwa yeye kutokana na mtukufu mwenye nguvu mwenye kurehemu ili apate kuwaonya kwayo watu ambao baba zao hawakupata kabla yake kuonywa tena sura ikaingia kutufanyia taswira picha ya wanaokataa ambao hawanafiriki na maonyo na inatubainishia kwamba kuonya humfaidisha mwenye kuelekea kupokea makumbusho na kumcha mwingi wa rehma na kwamba hakika Mwenyezi Mungu atawafufua wafu na atavihisabu vitendo vya waja Nasura, ikaingilia kuwapigia mfano makafiru wa maka na ikabainisha mvutano baina ya wanaomlingania ya mwenyezi mungu na wanao kathibisha. Inabainisha mwisho wa makundi mawili hayo. Kisha, ikawa inaeleza dalili za uweza unaupasa kuwamini na kuogopa miadi ya mwenyezi mungu itakayowatokea ghafla katika siku ambayo kila mtu atalipo kwa ya tenda. Watu wapiponi, watastareheshwa watapata watachokitamani na watu omotoni watafukuzwa nao watakuwa katika mbano wa uweza wa Mwenyezi Mungu midomo yao itazibwa na viungo vyao ndivyo vitavyotamka na Mwenyezi Mungu angelipenda basi bila shaka angelizigeuza sura za pia kwani ni yeye diye mwenye kumbadilisha anemrefushia umri wake duniani badale ya nguvu akawa dhaifu na badala ya akili akawa amepiswa Na yeye ndiye aliemlinda nabii wake na kuzugwa na kicha. Naye hakumfundisha utungaji mashairi, na wala hauhitaji ufundi huo unamfanya alienao kutanga-tanga katika kila bonde. Mtume hakuja ila kwa ajili ya ukumbusho uliowazi, uliotokana na akili, sio uliotokana na mawazo mapepe tu. Na sura ikaendelea kukumbusha fadhila za Mwenyezi Mungu jiwa wajake, na kwamba yeye amewafanya wanyama wa mifugo Ambao wanawamiliki na wanawapanda wa watumikie. Naju ya nema hizi zilizowe kwa faida yao. Waobado wanakwenda kwa budo miungu ya ushirikina isiyoweza kitu. Nasura, ikakhetimisha kwa kumtaka binadam aangalie namna alivyoumbwa kutokana na na toni lamani. Na halafu yeye anakuwa ni mpinzani wa kudhihirisha upinzani wake. Na yule alieumba hapu mwanzo na anaitoa moto kutoka mti wa kijani. Na alie umba mbingu na ardhi huyo basi ni muweza wa kuyafufua mafupa nayo yamekwisha kuvurugika na, na amri yake ni kukiambia kitu kuwa na kikawa ametakasika mwenye kumiliki kila kitu ni kwake yeye mtarejea Ya Sin hizi ni harufi mbili zilezoazi ya sura hii kwa mujibu mpango wa Qurani katika kuanzia baadhi ya sura kwa harufi moja moja Nina hapa kwa Kurani yenye kukusanya hikima na ili mwenye manufaa. Hakika wewe Muhammad ni katika wale ambao mwenyezi mungu. kwa watu, mabawatu, wawapeleke uungu na lini ya haki. Juu ya njia ili osawa na yontiyo dini ya kislamu. Nimtire mshu wa mwenye nguvu mwenye kushinda kila kitu. Ambaye hapa na mtu wawezae kumzuye chochote ya kitakacho. Mwenye kuwarehemu ayawake kwa kuwatumia watu wa kuongoza zanji ya kokoka. Iliwaonyi watu ambao wa baba zao karibu hao kupata kuonywa. Na kwa hivyo wamesahau mesa ya wajibikia kwa mwenyezi mungu na kwa nafsi zao na kwa watu. Sisi si tulikuisha jua kuwa wengi wao hawata khiyarimani. Basi yale tuliyokuwa tunayajua ya na helio kwao. Basi, haitakuwa po imani kutoka kwa o Sisi, tumewafanya hao, anaukakamia duyao kafiri Ni kama wali otiwa minyororo shingoni mwao ikawafika wafika vilevuni mwao Na mikono yao, ikawamefungwa kwenye vichu vyao Vika vimenyanyuka nyanyuka juu na macho yao ya meinama. Basi, hawawezi kufizungusha vichu vyao Wapati kona Na tumwafanya wale walezuiwa wasione isha na dalili Ni kama wali ofungu wabaina ya kutambili Na macho yao ya kagubikuwa Wasioni ya yao wale ya liojuma yao Na nisawa kuwao Kiwa au kituwa hatharisha Hawa amini hao Hakika wanonafika kukuwa hatharisha kwako Ni wale onaifuata kurani Na wanamkofu wa rahmani Japokuwa wa Basi watu hawa wape njema kwa mwenyezi mungu wata wasamema yao Na atawalipo malipo mema kwa vijeroviyao. Hakika sisi tunahuisha maiti. Na tunayandika yote olio tenda, Na kaya kada mishanuniani. Na bakisha humo. Kuwa niathari. Mabakiyao. Bada ya kufa kwao. Na kila kitu. Kimo katika kitabu